Rugăciune plină, iubitoare, ajutătoare, ocrotitoare, milostivă, dăruitoare și plină de grijă, te rugăm să fii cu noi Sfântă trăime, Tată Ceresc, a toate făcătorule, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu și Împărate Ceresc, Cel care toate le împlinești,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 să le puteți purta și vărsa. Apărători, ocrotitori, ajutători, rugători și împlinitori, vă rugăm să fiți cu noi, toți Sfinții Arhanghel, Mihail, Gabriel, Rafail, Selatiil, Iegudiil, Uriil, Varahiil și tot Soborul Sfinților Arhanghel, pentru ca pe calea cea luminată la cer să ne puteți urca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 Domnul Isus Hristos să-l putem întâmpina la cea de-a doua venire a sa.